Capitolul 10. Crucea 7. Noul Testament nu ne arată niciunde că apostolii ar fi folosit acest semn și nici urma și direcția apostolilor nu l-au folosit. Totuși, în prima perioadă, secolul III-lea, se obișnuia să se face pe frunte cu un deget semnul crucii. Acest lucru se făcea ca semn de recunoaștere, fiindcă creștinii erau urmăriți și prigoniți. Pe la sfârșitul secolului al III-lea se întâlnea semnul crucii prin monograme. În secolul al IV-lea creștinii își făceau cruce la ieșirea și intrarea în casă, înainte și după masă. Binecuvântarea ortodoxă datează din secolul al VIII-lea, mâna fiind astfel ținută încât să alcătuiască cu toate cele cinci degete literele I, C, X, C. Iisus Hristos încheia citatul România Liberă 22 februarie 192 Cum trebuie să ne facem cruce semnează anagnost În perioada a doua a creștinismului, după persecuții, începând cu secolul al IV-lea înainte Semnul cruce a primit o oarecare importanță și a început să se facă mai vizibil, mai larg Cu întreaga mână, de la frunte, la piept și la umeri în unele părți nu se făcea deloc. Paranteză Istoria Bisericii Universale, Volumul 1, Eusebiu Popovici, Istoria Bisericii Universale, Volumul 1 și Volumul 2. Crucea, paranteză Semnul Crucii, ca reprezentarea ceea ce s-a petrecut pe Golgota, a pătruns în viața liturgică a Bisericii în secolul al IV-lea. Paranteză Ortodoxia, 1982. Viața liturgică și sacramentală a Bisericii Ortodoxe săritene, nu se poate concepe fără cruce și icoană. Orice rugăciune ortodoxă este însoțită de semnul Sfintei Cruci. a citatul Revista Ortodoxia numărul 2, 1982 Crucea trebuie cinstită de către noi ca un semn al lui Hristos.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 Semnul Sfintei Cruce, atingerea și sărutarea ei implică prezența lui Hristos, închea citatul din Crucea, semnul iubirii lui Dumnezeu, Mitropolia al lui 1986. Iată ce spune un prelat și teolog ortodox despre crucea pe care a fost răstignit Domnul Isus Hristos. După învierea și înălțarea la ceruri a Mântuitorului, Sfinții Apostoli și cei împreună cu ei, a îngropat cu mare cinste în dealul Golgotei crucea pe care s-a jertfit mântuitorul iar împăratul Adrian, anii 117 a poruncit să fie îngropate tot acolo și cele două cruci pe care fusese răstigniți cei doi tâlhari spre azădărnicii Evlavia primilor creștini care urcau înălțimea Golgotei pentru a se închina lemnului de viață dătător Încheia citatul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 Bucăți din Sfințituș de Viață, dătătorul lemn al crucii, se păstrează în sfintele Altare, învăluite în purpură și aur. Paranteză? Cât de mare a fost crucea ca să poată fi împărțită în zeci de mii de biserici ortodoxe, în afară de cele catolice? Să cugetăm bine! Vezi 2 Timotei 4 cu 3 și 4, 2 Tesalonicen 2 cu 10 la 12.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 Sfintele noastre biserici poartă pe cupolele lor străjuind în altul cerului Sfânta Cruce, iar înăuntru lor semnul Sfânt al mântuirii noastre împodobește lăcașul și îndeamnă pe credincioși la rugăciune. Încheia citatul din Telegraful Român, 1983 Sibiu, Sfânta Cruce, Darul și Puterea Lui Dumnezeu. Emilian Birdaș, episcop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 O cruce ce străjește și astăzi la Șelimbăr victoria lui Mihai Viteazul, paranteza catolicului Andrei Batorii, care și el credea în cruce. O cruce vechează câmpia Turzii, unde același mare voievod Mihai Viteazul a fost ucis mișelește. Cruci nenumărate vechează mormintele eroilor ce și-au vărsat sângele pentru țară.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 erau confecționate dintr-un lemn obișnuit, paranteză nu de esență tare și după moartea răstigniților erau strânse și depozitate într-un loc anumit, sub pază ca să poată fi folosite la alți răufăcători, condamnați la moarte prin crucificare Lemnul era ca și astăzi rar în Orientul Mișlociu Atragem iarăși atenția asupra unui adevăr fizic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 Înțelesuri ale Sfintei Cruci, Telegraful român 1987 Există și o carte numită „Acatistos Sfintei și de Viață Făcătoare Cruci, din care spicuim câte ceva ca să înțelegem mai bine cum stau lucrurile cu privire la închinarea la cruce. „Acatistos Sfintei și de Viață Făcătoare Cruci, Condacul 1 o de trei ori fericită și prea cinstită cruce, ție ne închinăm noi credincioși și temărim, bucurându-ne de Dumnezească ta înălțare. Și ca o pavăză și armă neînvinsă, apără și acoperă cu darul tău pe cei ce strigă, bucură-te lemn fericit. Din Icosul 1. Bucură-te cruce păzitoarea lumii, bucură-te mărirea bisericii, bucură-te lemn de viață mirositor, bucură-te că ești pusă spre închinarea tuturor, bucură-te lemn fericit. Din Icosul 2. Bucură-te semnul adevăratei bucurii, bucură rana diavolilor, bucură-te lemn fericit. Din Icosul 4. Bucură-te izvorul mirului celui nesecat, bucură-te omărârea căpetenilor iadului, bucură-te prin care a răsărit darul, bucură-te lemn fericit. Consdacul 5 Lemn cel de Dumnezeu dăruit, privindu-l toți la acoperământul lui, acum să alergăm și ca o armă ținându-i prin trânsul, să învingem taberele dușmane. Dinicosul 5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 Bucură-te cruce, ușa tainelor, bucură-te lemn fericit Dinicosul Icosul 9 Bucură-te cruce, doctorul bolnavilor, bucură-te lemn fericit Din Icosul 10 Bucură-te că cinstindu-te, ție ne închinăm, bucură-te lemn fericit Din Icosul 12 cântăm, Cântând lauda ta, lăudăm cu dor pe tine, lemnul Domnului ca pe un însuflețit Bucură-te, purtătoare de lumină, luptătoarea lui Hristos, bucură-te, lemn fericit, paranteză, acatistul Sfintei Cruci, cu aprobarea Sfintei Mitropolii a Ungro-Vlachiei, 1940, și potrivit adreselor Sfântului Sinod, din 1938-1940, București, tip Fântâna Darurilor. În mineul lunii septembrie la Stihovana, de la 14 septembrie, zice... Cinstitei cruci tale, Hristoase Dumnezeule, astăzi noi și ne închinăm. Triodul Irmosul 3 zice, Sărutând acum crucea ta care a închipuit oarecând moise cu palmele, biruind stăpâne Hristoase, pe amalec cel netrupesc și ne dă și mântuim prin ea. Triodul Irmos la cântarea nouă în săptămâna a patra din postul mare. Să ne închinăm toți astăzi la locul unde au stat picioarele stăpânului și Dumnezeu, adică prea cinstitei cruci. Încheia citatul. Față de toate acestea, iată ce zice Cartea lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură. Vai de cel ce zice lemnului, scoală și unei pietre mute, trezește-te. Poate ea să dea învățătură? Iată că este împodobită cu aur și argint dar în ea nu este Duh care să o însuflețească. Încheia citatul din Habacuc 2,19 Sfântul chiril al Ierusalimului, 313-386 Învață pe credincioși să-și facă cruce și când mănâncă și când beau și la culcare și la scolare. Paranteză Cateheza 4 Teofilact pentru ca nu, să nu socotești tu cel care citești cum că crucea avea oarecare putere de sine și spre a ne împrieteni, paranteză, cu Dumnezeu, fiindcă nu ne am prietenit nici nu ne am mântuit crucea, ci crucea lui Hristos însuși. Coloseni 1,20 Adică pentru că crucea a fost a lui Hristos și că pe cruce a murit, paranteză, s-a jertfit Hristos. Pentru aceasta, paranteză, pentru moarte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 Despre semnul crucii nu se vorbește niciodată în Sfânta Scriptură. Acest semn a apărut în creștinism mai târziu. Preot profesor Nicolae Necula, susținând învățătura despre cruce, scrie În viața creștinilor, semnul crucii joacă un rol cu totul aparte. Crucea este simbolul creștinismului, emblema sau semnul lui de recunoaștere. Până la Mântuitorul Hristos, crucea a fost obiect de tortură, pe ea fiind răstigniți cei mai mari răufăcători, în general tâlharii. De la Hristos, crucea devine obiect sfânt, pentru că ea a fost sfințită prin sângele său vărsat pentru împăcarea omului păcătos cu Dumnezeu. Crucea este simbol al iubirii lui Dumnezeu Tatăl față de lume și al jertfei răscumpărătoare adusă de Iisus Hristos. O însemnătate deosebită a crucea după ce împărăteasa Elena, mama împăratului Constantin cel Mare, a descoperit lemnul crucii pe care a fost răstignit mântuitorul și după ce însuși împăratul Constantin a luat o drept emblemă pentru steagurile și monedele care circulau pe atunci. Învățătura despre modul de cinstire a crucei a fost fixată definitiv de sinodul al șaptelei ecumenic de la Nicea, din anul 787, la care se precizează că ea se cinstește ca și icoanele, nu închipuindu-o ca pe un idol, ci purtându-ne cu gândul acel care a fost răstignit pe ea. Cu acest sens o găsim prezentă pretutindeni în viața creștină. Regula canonică prevede ca orice fel de cruce să fie sfințită înainte de a-i se da destinația respectivă. Acest act al sfințirii Dă și materialului din care este confecționată crucea Un caracter de sfințenie Pentru că prin ea, ca și în cazul icoanelor Materia este scoasă de sub întrebuințarea obișnuită În istoria creștinismului se cunosc mai multe forme ale crucii Astfel există o cruce în forma literei X Numită și Crucea Sfântului Andrei Paranteză folosită astăzi ca semn de circulație pentru că pe o astfel de cruce a fost răstinit apostolul Andrei. Există apoi o cruce cu brațele egale, cunoscută și sub numele de crucea greacă, cea care are brațul vertical mai lung decât cel orizontal, așa cum este întrebuințată și în practica bisericii ortodoxe, se numește crucea latină. La acestea se adaugă crucea de tradiție slavă, cu șase sau opt brațe, în acest caz, la cele patru brațe care alcătuiesc crucea clasică, se adaugă unul scurt la brațul de deasupra, însemnând tablița pe care era scrisă la răstignire: în Evreiește, Grecește și Latinește, Isus Nazarinianul, Regele Iudeilor, paranteză, I. În tradiția ortodoxă, aceste cuvinte sunt reprezentate pe cele patru părți ale crucii, sub forma i s Capa a adică Isus Hristos învinge, paranteză, prin cruce. De asemenea, la crucea slavă se adaugă un braț scurt în partea de jos, puțin înclinat, amintind de suportul pe care s-ar fi sprijinit trupului Hristos. Încheia citatul Din de ce facem semnul crucii? Express Magazin 1992.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 Telegraful român, Sibiu, 189 Preot, profesor, doctor, Dumitru Stăniloaiu, un renumit teolog ortodox, vorbind despre crucea ca obiect și despre semnul crucii pe care trebuie să-l facă creștinul ortodox, pe fruntea și pieptul său zice Făcându-ne semnul crucii ne silim să întipărim în noi pe Hristos care ne spală cu sângele lui, cu durerea lui pentru noi.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 Publicat în ziarul România Liberă 2 septembrie 1990, vezi și semnul crucii în simbolica biblică și creștină Timișoara, 1935, preot Aga. Citind rândurile de mai sus, îți pui sincer o întrebare. Dacă crucea ca obiect de închinare și semnul crucii au o așa mare însemnătate pentru mântuirea omului, cum de l-a scăpat Duhul Sfânt acest adevăr, de ce nu l-a descoperit Sfinților Apostoli ca ei să-l lase scris în Noul Testament, periclitând astfel propria lor mântuire și a tuturor oamenilor care au crezut în Domnul Isus în primele trei secole când nu se făcea semnul crucii? Crucea ca obiect și ca semn, așa cum s-a amintit mai sus, a început să intre în credința oamenilor abia în secolul al patrulea paranteză, vezi Ortodoxia numărul 2, 1982. Ori teologii amintiți mai sus au dreptate, ori cuvântul scris al Noului Testament are dreptate. Adevărul nu poate fi în două feluri. Dacă acești teologi au dreptate, să ne supunem întru totul învățăturilor lor și să aruncăm Noul Testament. Dar dacă n-au dreptate, ce să facem? Cât despre mine spun cu toată puterea credinței, rămân cu Noul Testament, cu Domnul Isus Hristos și cu apostolii. În faptele Apostol 5 cu 30 găsim scris L-ați omorât atârnându-l pe lemn. De ce n fi spus Sfânta Cruce? Să fie oare o scăpare? Și Sfântul Apostol Petru zice El a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn. 1 Petru 2 cu 24 Sau ei l-au omorât atârnându-l pe lemn. Faptele Apostol 10 cu 39 Și Sfântul Apostol Pavel a spus vorba aceasta și după ce au împlinit tot ce este scris despre el, l-au dat jos de pe lemn și l-au pus într-un mormânt, faptele Apostolul 13 cu 29. Apoi, Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, fiindcă este scris, blestemat e oricine este atârnat pe lemn, Galaten 3 cu 13. Să lăsăm Sfânta Scriptură așa cum este ea, să nu stricăm printr-o tâlmăcire străină de Duhul ei. Cine strică ce este Dumnezeesc, va fi stricat și el de Dumnezeu. 1 Corinten 3,17 Crucea, ca semn distinct, nu se întâlnește în catacombe, decât în forme mascate de monograme ale lui Hristos. Cea mai timpurie cruce latină este cea de pe mormântul împărătesei, Gala Placidia, din anul 451. O închipuire evidentă a răstignirii n-a existat înainte de secolul al IV-lea. Paranteză Farar, Viața și Opera sfinților părinți, volumul 1. Iustin Martirul este primul scriitor creștin secolul al II-lea care vorbește de semnul crucii. În cartea sa Dialogul cu Iudeul Trifon, el aduce dovezi din Sfânta Scriptură că Domnul Isus trebuia să moară pe cruce, că crucea este instrumentul pe care trebuia să pătimească. El în felul acesta vorbește el despre semnul crucii în ghilimele, iar când zice taina crucii arată taina mântuirii ascunsă în patimile și moartea Domnului Isus paranteză Iustin Martirul, dialogul cu iudeul Trifon. Nici o singură dată nu face vreo aluzie că acestui semn îi se cuvine închinare sau că creștinii trebuie să-l facă. Primul crucifix pe care Isus apare așa cum fusese răstignit, fără haine pe el, își are originea în Siria, în secolul al III-lea, dar pe mici obiecte de pietate individuale. O adevărată sculptură a răstignirii apare abia la începutul secolului al V-lea. Era o modestă placă de fildeș ce făcea parte dintr-o cutie. Încheia citatul reverend greco-catolic viața creștină o Prima evidență despre reprezentarea trupului lui Isus Hristos pe cruce provine din secolul al V-lea. Până în secolul 6 lea simpla cruce a apărut rar în public. Încheia citatul revista Ortodoxia 1982. Prin veacurile al VII-lea și al VIII-lea, ceremonia liturgică a expunerii și venerării publice și solemnne a Sfintei Cruci din vinerea patimilor a fost importată și în apus. Cât privește întrebuințarea generală a semnului Sfintei Cruci, și venerația obștească de care se bucură el în toată lumea creștină, din secolul al III-lea și al IV-lea înainte, este amintită de numeroși sfinți părinți. Paranteză, preot profesor, dr. N. Braniște, liturgica generală, 1985. Din secolul al VI-lea înainte, crucifixul, paranteză, crucea cu chipul mântuitorului răstignit pe ea,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 cu frică și cu bucurie să o proslăvim. Noi ortodoxi ne închinăm și venerăm lemnul cinstitei și de viață făcătoarei cruci. Anatemizăm pe cei care nu cinstesc crucea după tradiția bisericii. Încheia citatul Ortodoxia 1982 Cu trecerea timpului semnul crucea încep să fie venerat. Paranteză vezi Eusebiu Popovici, Istoria Bisericii Universale, volumul 1 și 2 Justin Martirul, Dialogul cu Iudeu Trifon, Ioanda Maschin, Dogmatica, Dogmatica, ediția a doua. Ioanda Maschin, secolul al VIII, spunea că crucea este însăși obiectul, paranteză dogmatica, și că trebuie să venerăm nu numai crucea, dar și cuiele, lancea, îmbrăcămintea, ieslea, peștera, mormântul, etc. paranteză dogmatica, ediția a doua. Adică toate obiectele de care s-a atins Domnul Isus, Închinându-mă lemnului cinstitei cruci Pentru că fu legat trupului Dumnezeu pe dânsul Și a tot chipul de viață crucea Încheia citatul Din pravila bisericească numită cea mică Tipărită în anul 1640 La mănăstirea Govora Tertulian Dacă s-ar cere o motivare biblică Pentru facerea semnului crucii Ea nu s-ar putea găsi Începutul îl are în tradiție, încheia citatul din Despre Coroana Ostașului. Nikon, patriarhul Rusiei, la scurt timp după anul 1650, a căutat să reformeze ritualul bisericesc prin practici, cum este semnul crucii cu trei degete în loc de două, cum se practica până atunci în Rusia. Paranteză, vezi, era Lecărns, iar Lecărns, Creștinismul de-a lungul secolelor Tipografia centrală Chișinău Această reformă a lui Nikon s-a întins repede în lumea religiei ortodoxe care de altfel era sub guvernarea Rusiei Paranteză, Moscova era socotită Roma în ghilimele creștinismului ortodox după căderea Constantinopolului Am adunat aici aceste documente din învățătura cultului ortodox despre cruce ca obiect de închinare pentru ca omul sincer în credință care le citește să le compare cu Noul Testament și să ajungă la cunoașterea adevărului. Numai prin cunoașterea adevărului omul ajunge la mântuire. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. Ioan 8,32 Slăvit să fie Domnul pentru slobozenia adusă prin cuvânt. Cât de străină pare Evanghelia și toate cărțile noului Testament, privite cu ochelarii concepției omenești, începând din secolul al IV-lea până în secolul al XXI-lea. Ce a vrut Duhul Sfânt să ne învețe prin cruce și ce înțelege omul? Totdeauna a fost omul așa. Vezi doi reci, 18 cu 4. Numai lui Dumnezeu se cade a ne închina. Omul zice, crucii tale ne închinăm. Despre cruce vezi și buletinul cultului Pentecostal 1984.